Поява цього чоловіка в житті тітки Марини ще кілька днів тому видавалася їй казковим подарунком долі, а тепер скидалася на сумнівний сюрприз. І прийняти його означало визнати можливість катастрофічних наслідків і свою відповідальність за те, що відбуватиметься далі з ними обома. Але хіба ті почуття, що їх сколихнув цей чоловік, мають дарувати тільки свято і піднесення? Хіба вони несуть тільки радість? А в тому, що вона знову закохалася у Валерія Вікторовича? В тітки Марини не було ніяких сумнівів. Та що там знову? Тепер їй здалося, що вона ніколи й не забувала про це кохання». Вона ще донедавна була певна, що такого не буває, що з роками почуття вистигають і блякнуть, що в поважному віці зовсім інші речі потребують уваги, зосередженості, викликають внутрішнє хвилювання. А воно сталося само собою. І день у день відчуття солодко-гіркої залежності від цього чоловіка лише посилювалося. Проте що він п'є, вона навіть не здогадувалася. Він не давав жодного приводу для цього, бо не пив ані краплі, навіть коли траплялася така нагода. А за тиждень їхнього повторного знайомства вона траплялася не раз, хоча саме ця категорична відмова від найменшої дози алкоголю могла їй дещо й підказати. Але вона не зважала на це. Вона була захоплена і не звертала уваги на жодні перестороги. Озирнулася, підсунула до себе крісло. Його спинка була геть уся завішана одягом і затертими рушниками. І сіла вона якось на краєчок. Порожня пляшка, якої торкнулася ніжка крісла, покотилася під батарею до кількох таких самих із такою ж назвою. Що було робити? Якби він не відчинив, усе розв'язалося б само собою, принаймні сьогодні. Але він, почувши її голос, відчинив, і тепер вона не вступиться звідси. Випроставшись, повернулася до дверей, бо тільки причинила їх, залишивши про всяк випадок шлях до відступу, Клацнув замок. По кількох хвилинах розмови говорила в основному вона, Валерій Вікторович таки погодився, ворухнувши пальцями, крапельниця то крапельниця, аби випірнути з виснажливого дітькового виру. Тітка Марина знайшла в мобільному номер сусідки медсестри та заробляла на життя тим, що виводила нещасних пияків із запою. Хто подумав, що професійні навички сусідки можуть стати в пригоді? Сусідка ліпила вареники і слухала радіопередачу про лікарські трави. Ніхто цього дня не потребував її медичних умінь. Почувши прохання, зібралася за кілька хвилин як пересувний військовий шпиталь і пригнала з усім, що треба, захекавшись від цікавості, ким це опікується тут пані Марина, кого ж рятувати. Вона не виходила з помешкання Валерія Вікторовича кілька годин, а тітка Марина тим часом знайшла собі роботу. Відшукала на балконі чисті футболки і спортивні штани, що гойдалися на мотусті вже, мабуть, із тиждень, перевдягнулася в господареві речі та й заходилася збирати по хаті пляшки, чистити та вимивати кухню, ванну, туалет. Вона робила все з таким рішучим завзяттям, ніби від цього прибирання залежало самопочуття Валерія Вікторовича. Опікуванець лежав, витягши вздовж тіла руки з устромленою вену голкою, яка сполучалася прозорою тоненькою трубкою з пляшкою на переносному штативі. Він упокорився своєму власному твердому намірові, примирився з обставинами, бо досяг того стану, коли пити вже більше не міг, але й кинути сам не був годен. Минуло три дні, три нескінченні дні невимовно тривалих крапельниць, спраги, мовчання, нудоти, складених під рукою рушників, голок, дрижаків і судомих пошуків зручної пози, лічених ковтків гарячого чаю з цукром, шурхоту пральної машини, нічного безсоння і денних провалів у сон. А тоді він уперше за цей час сказав, я хочу їсти. І тітка Марина наварила запашного бульйону з домашньої курки, по яку збігала на ринок неподалік. Це все наповнило змістом ту сотню годин. Надто вранішніх, перед сусідчиним приходом і вечірніх, коли тітка Марина і Валерій Вікторович перемовлялися, балакали, сперечалися, розмовляли, сварилися, оповідали одне одному те, що давно призабули, а тепер оце згадали. Урешті, перерахувавши купюри, медсестра подякувала господаріві, спочутливо оглянула на тітку Марину, і залишила їх на одинці. Удвох вони і прийшли на генеральну репетицію. Він, зніяковілий від загальної уваги, підозрюючи, що всі вже знають, чого його не було, і через те загонестий і вдавано веселий, а вона ж балакуча і схвильована, наче випускниця перед останнім дзвоником. Більше від усіх зраділа Ірина бурхливо втішилася одужанням кощавого бородання. Його профіль уже кілька днів красувався на афішах майбутнього показу поряд із профілем скульптури апостола з бічного вівтаря костелу в монастирисках. Хто бачив ті фото двох упертих дідів,